А ви що думаєте, Микола Данилович? І Мешко, і Бердник Уже відбули ті маленькі строки В сталінських концтаборах І це тоді, коли я готовий був Віддати життя за товариша Сталіна Ось чому я почувався новобранцем Проте за моєю спиною Була війна А це також гард неабиякий Я вірив, що витримають Геть чисто все, що здатні витримати інші люди Ця думка додавала мені Сміливості і спокою «Ми справді лише поінформуємо, а приставати до нас чи отриматися – це їхня справа». Так виглядала моя відповідь. Тим часом Бердник вийшов на горбок, що височив над кручею, підвівся навшпиньки і почав поволі розгойдуватися всім корпусом. Його руки впиралися в боки, двометрова постать повільно гойдалася проти місяця, ніби маятник. Щось у цьому було штучне, хлоп'яче, подивіться, мовляв, я навіть оцієї прірви не боюся». Взагалі кажучи, забердником водилося намагання прибрати якусь незвичайну позу. В ньому від народження жив актор, і хоча до театру, де він почав працювати перед своїм першим арештом після Хрущовської амністії він не повернувся, театр пульсував у його підсвідомості. Театр, де він водночас був і дієвою особою, і актором. І все ж я любив Олеся, любив і прощав йому позерство. Я гадав, що це інколи – Випростується в ньому о той актор, яким він не став через арешт у 1949 році Значно пізніше, коли я почую про недобрі вчинки Бердника Його двометрова постать із сивогривою головою знов загойдається мені в пам'яті І я з великим смутком подумаю Ти, ладайся, завжди бавився своїм життям, гойдаючись над прірвою «Було вирішено, що ми з Олесем буквально завтра поїдемо в Чернігів до Левка Лук'яненка». «Ми знали, Левко живе під адміністративним наглядом, йому не можна виїздити з міста, а після дев'ятиї години вечора заборонено залишати помешкання». Його вже навідали москвички Тетяна Ходорович і Мальва Ланда. Отож і нам годилося побувати з цього козака, як жартома називав себе Левко» а проте ми сприймали цю самоназву без жарту. Лук'яненко і справді виглядав запорозьким козаком, до того ж нерядовим, розумом і освітою годився на гетьмана. Черній нас вразив майже повною відсутністю української мови в назвах вулиць, вивізках та гаслах, написаних білим по-червоному. В Києві хоч вивіски та гасла писали мовою українського народу, а тут і цього не траплялося. До Лук'яненка з'явилися без попередження Коли назвали свої прізвища, він помітно зрадів Вони вже звучали в західному ефірі, але в як видно був уважним радіослухачем Перевіряти наших документів не захотів, одразу ж повірив, що ми саме ті, за кого себе видавали Я з приємністю оглядав цю незвичайну людину Козацькі вуса, міцна будова тіла середнього зросту, очі добрі і розумні в обличчі вгадується щирість душі, щирість, якої не похитнули тюремні тортури. «Я, звичайно, чув про вас», – мови Лук'яненко, – «приємно, що ви про мене згадали». Невеличка квартирка, де тепер жив Левко, належала його дружині, Надії Никонівні. Колись вона передруковувала програму Української робітничо-селянської партії, автором якої був Левко. В них не було нічого більше – тільки наміри створити партію, котра використала б конституційне право України на вихід із Союзу. Надія не встигла навіть додрукувати цей документ, як Левка з Іваном Кандибою було заарештовано. Обидва відбули по 15 років таборів суворого режиму за довіру і пошану до Конституції СРСР. Надія була привітна, як і належала господині, але на обличчі з'явився смуток. Вона розуміла, що ми приїхали не лише заради простих відвідин. Знову втягнемо чоловіка в якусь небезпечну справу. Розмовляти з Левком у ми не могли, та й не мали права. Запросили його на прогулянку. Левко добре знав, що його та й наші опікуни володіли апаратурою, котра дозволяла слухати здалеку, до пів кілометра. Отже, для розмови потрібно відкрити місце. Знайшли чималий будівельний майданчик з котлованом для майбутнього будинку і рушили довкола нього. Левкою сподобався наш намір створити українську гельсінську групу. Він сказав не без деякого лукавства. «Сподіваюся, ви до мене не для консультацій приїхали? Хочете, звичайно, щоб я до вас прилучився. Хіба ж не так? Я погодився, що це саме так. Хоч ми, звичайно, розуміємо, як важко зважитися на такий крок після 15 років неволі».